Аудіокнижка Андрій Курков Сірі бджоли Роман Український переклад Катерини Ісаєнко Читає народний артист України Богдан Бенюк Гадав Сергійович слова солдата Петра про ганчірку на крайньому дереві у саду, як знак того, що допомога потрібна. А, а як ганчірки я не вивішу, то і телефон він мені не принесе, подумав насмішкувато. І тут же сам на свою насмішку думками спротивився. Що ж це, Петро має через мобільник під кулями снайпера полем до нього йти. А якщо уб'ють... На чиїй совість смерть ляже? Серйозніше і похмуріше обличчя стало, зрозумів Сергійович, що за перехід засніженого поля можна життям заплатити. Поліз Сергійович до шафи, заумер на мить. Погляд на мурашиній сукні спинив. Потім інші дверцята відкрив, та на полиці ганчірки різні руками перебрав, роздивляючись, знайшов білого кухонного рушника. Вийшов з дому, заскріпів сніг під ногами, зупинився на межі саду, звідси до кінця городу, за яким поле метрів зо двісті буде, вибрав яблуню, прив'язав до її гілки рушника білого, Озирнувся, подивився на горизонт, який через схожість кольору поля і неба майже не вирізнявся. Ага, як же він її звідти розгледить? Засумнівався, подивився на почеплений рушник і зітхнув тяжко. Вже з цієї відстані майже губився рушник серед стовбурів яблунь та абрикос. Ну, але ж сказав, щоб почепив, подумав, значить. Побачить, у них там біноклії військові, вони потужніші, ніж пащин. Повернувся до хати. Вечерю собі простенько зготував, пшоно зварив. До Київ на будильник поглядав. Будильник тепер на почесному місці посред столу стояв поряд із свічкою. Стояв і цокав заспокійливо. Зрозумів тут Сергійович, що він не просто... За столом сидить, на солдата чекає. Той із заряженим телефоном прийти має. Досипав пасічник вугілля в буржуйку, на двір вийшов. Постояв, голову до зірок підняв. Уявив собі, як ось у хвірці, що з саду до двору, солдат Петро заходить. Мабуть, втомлений, адже відстань між позиціями перед Жданівкою і малою староградівкою пішки ого, не близький світ. А якщо ногами тупцяти, то полем по сніговій корі, ой обов'язково втомися. Тричі у двері чиясь рука вдарила. Хто там? скрикнув Сергійович. Ніби відповіли за дверима, але якось нечітко і неголосно. «Не пашка», – зрозумів хазяїнь дому. «Відчинив. На порозі Петро у камуфляжі. На плечі автомат, біля ніг – наплічник». Кивнув йому Сергійович, посунувся, пропускаючи гостя всередину. «А чого ж? Зимового камуфляжа не дають», – спитав. «У білому було б безпечніше?» «Так, все одно темно», – проговорив Петро. «Що у вас трапилося?» «Нічого», – Сергійович плечима здвигнув, дивлячись, як гість високі військові черевики розшнуровує. «Я ось макаронів відварив, зараз тобі з яйцем підсмажу». «А, я думав, ви голодуєте». «Їжу вам приніс», – ніби розчаровано промовив солдат. «Позавчора голодував, вчора у світло ходив, мед на яйця міняти, а завтра, хто його знає, ти приходь, біля пічки сідай, тут-тут, грійся». Усівся солдат на стілець обличчям до буржуйки, ноги у товстих шкарпетках прямо під дверця та під ніс. Сергійович по дну гарячої сковорідки вилкою із салом поводив, макарону туди висипав, яйце вилив. Під шкварчанням їжі, що готувалося, наповнилося повітря смачним солонуватим ароматом. Петро посміхнувся. Сергійович, розмішуючи макарони з яйцем дерев'яною ложкою, до макаронів придивився, замислився, а чи вистачить їх на двох? Може, настоянки медової, запропонував він солдатові, коли той вже за столом їжу наминав. Ні, хе хе. -хе. М -м -м. Дякую. Чаю б краще, відповів солдат. Поставив хазяїн дому на боржуйку чайник. А вас там, хоч годують в окопах? спитав знову до столу сідаючи. Годують, Петро підняв погляд на Сергійовича. Та й не сидимо ми весь час в окопах. У нас там бліндажі хороші, і пару хат кинутих у селі зайняли. Там все є, навіть банька». «Ага, ага, значить, надовго», – вирвалося у Сергійовича двозначне питання. Солдат знизав плечима. «Як на мене, то краще б дома сидіти. Мені відпустку обіцяли п'ять днів». Дружину, дітей побачити. А, а звати їх як, поцікавився хазяїн дому? Дружину? Свєта. Дочку? Галюня. А син? Іван? Фух, ух, гарні імена, промовив задумий Сергійович. Мені такі подобаються. Дітям імена сам вибирав? Ні, ми удвох з дружиною одразу погодилися. Пощастило, значить, тобі з дружиною. А от у нас не вийшло. Що не вийшло? Та так вибрати донці ім'я, щоб і я згодився, і, і вона. І як же назвали? Анжеліка тепер. А спочатку я її... Світланою зареєстрував, але дружина, коли поїхала, вона від мене наново її перейменувала. Так якесь ім'я для вашої місцевості не підходяще, погодився Петро. Для міста? Ну, ще згодиться там, на імена ніхто уваги не звертає, а у вас тут так сіро, якщо на сірому фоні таке яскраве ім'я. Ну, знаєш, здивувався Сергійович, – сіре також яскравим буває. Багато ти знаєш про сіре. Я он можу відтінків двадцять сірого розрізнити. Був би більш освіченим, то я б їм і особливі назви придумав як окремим кольорам. І не все у нас тут сіре. Он. У мене у гаражі жигуль зелений стоїть. Четвірка. Що, не віджали? Тепер настала черга дивуватися солдатові. Але здивувався він благодушно, ніби за хазяїна дому порадів. А нікому було віджимати, відповів Сергійович. Удвох ми тут лишилися, а пащі сусіду він і, і нахрін не потрібен. Він і кермувати не вміє, та й не бандит він. Це... Це баті моєму дякувати, що при машині я. А що там у вас в Україні? Які новини? Аудіокнижка. У голосі Сергійовича нотки втоми зазвучали, ніби вже і не цікаво йому було розмову продовжувати. Новини. Та ну. Нічого нового. По всій країні міста і вулиці перейменовують. Ніби інших проблем нема, махнув рукою Петро. А це ж стільки роботи. Плюс саботаж на місцях. Люди відмовляються таблички з вулиць знімати. Вимагають, щоб залишили. Інші вимагають, щоб прапор перевернули. А як на мене, я б спочатку країну перейменував. А як би ти її переименував? пожвавився здивований почутим хазяїн дому. Ну як? Не, не знаю. Я не політик, ну. ну, в Українську Народну республіку, наприклад, невпевнено припустив солдат. У народну не треба, замотав сирівіч головою. Одразу до влади дурні і бандити прийдуть, як у цих ДНР. -ах. А чого ти не бритий? Я? – припитав Петро і провів пальцями по щоці. Та, ну, чекаю, коли волонтери нові станки одноразові привезуть. Почекай. Сергійович знову піднявся, до серванта відійшов, вернувся до столу з невеличкою коробочкою в руках. Ось, візьми електрично. Хоча й стара, але працює, як комбайн, нічого не пропускає Петро витягнув з коробки округло чимось схожу на сплющену грушу електробритву З красивим закрученим металевим написом на червоному корпусі – Харків Ну, вона, вона мені ні до чого, електрики все одно нема «Дякую, я, я потім поверну», – пообіцяв Петро, ховаючи бритву у коробку. Випили вони чаю з медом, і тут Сергійович про свій мобільник згадав, спитав Петра. «Так, зарядив, давно, ось він, виклав він і зарядку, і сам телефон з кишені куртки, і ось, про всяк випадок, оце мій номер», – додав він до телефону папірець. Тепер можна не ганчірку вішати, а смс-ку посилати, чи навіть подзвонити, коли щось термінове. Дякую, сказав Сергійович. Ти людина слова. Тут таких цінують. Може, все-таки трохи настоянки медової на дорогу вип'є, щоб тепліше було. Провів Сергійович гостя до межі городу. А коли солдат уже кроків десять полем зробив, згадав любитель яєчних макаронів про лігво снайпера. Згадав, гукнув солдата, щоб повернувся той. І повів його Сергійович межами городів до того місця. Показав. Днями знайшов, сказав. Ось, думав, попередити тебе. Дякую, Сергійович, промовив він повільно і серйозно. Потім... Руку потис і прямо від снайперської позиції вниз полем пішов, не пригинаючись, не схиляючи голови безстрашно. Дивився Сергійовичому вслід, доки не розмила солдата нічна сірість, доки не зник він у ній. Настрій у Сергійовича на ніч тихо радісним став. Принесені солдатом у наплічнику крупи і консерви на підвіконі розставив, там і прохолодніше, і миші не дістануть, а потім у буржуйку вугілля додав та спати влігся. Аудіокнижка. Сергійович снігопад випадково помітив. Перед тим, як будильник накрутити на ніч та свічки загасити, припав він до вікна і видалося йому темрява за віконна живою. Ага, це тому що зазвичай темрява мовчить, а тут ніби розмову віддалену склом притишено, він почув. Зрозумів, звичайно, що це сніг шурхотить, зрозумів, що сніжинки, які у густій темряві падають, одна-одної торкаються. Зрозумів, але щоб переконатися, не вдягаючись і лише на мить на двір, визирнув. І одразу ж почув, як вхідні двері, які він від себе штовхнув, стесали з свіжу снігову пляму і провели красиве снігове циркульне півколо на порозі засніженому. Одразу закрив Сергійович двері і замкнув усі її засоби, щоб уночі себе безпечніше відчувати. Згасив свічки, закрив очі і випав на всю ніч із життя. А коли відкрив їх знову, у хаті прохолодно було, а за вікном – новий ранок сірів. Нагодував Сергійович Боржуйку вугіллям, зверху на неї чайник з водою поставив, розуміючи, що швидко він не закипить, але нічого. Є у Сергійовича і час, і терпіння, і вугілля. До весни точно вистачить, а може і до літа, якщо весна холодною і затяжною буде. Усього вистачить. І вугілля, і терпіння, а часу тим більше. Він тепер його власний. «Доки живий!» Знову засумувалося Сергійовичу, і раптом стукіт у двері голосний. Здригнувся він, але поспішати до дверей не став. Спочатку фотоальбоми на місце повернув, поклав їх зверху на велику інкрустовану шкатулку, щільно дверця та шафи прикрив. «Чого так довго?» Замість... – здрасті, питає Пашка, до хати заходячи. Слідо за ним увійшов незнайомий Сергійовичу у чоловік років 50 у камуфляжних штанах теплих, у чорній брезентовій курці, дутій від додаткового підшитого утеплювача чи то штучного хутра, чи то якогось ворсистого полотна. Закрив за ним Сергійович двері, озорнувся до гостей здивовано, не розуміючи причини їх приходу. «А що трапилося?» – спитав він строго у пашки, не дивлячись на незнайомця. «Що трапилося?» – чи не нерадісно здивувався той. «Ти чого, серий? У календар не дивишся. Сьогодні ж день радянської армії, 23 лютого. Ось, прийшли тебе привітати. Ти ж служив?» «Ну, служив, Сергійович кивнув». «Водієм, механіком, але ж це коли було?» У руках у Пашки блиснула пляшка горілки. Заходив він наче без неї. Мабуть, з кишені кожуха дістав. Сергійович перевів погляд на другого гостя, йому невідомого. «Це Владлен», – представив його Пашка. «Товариш мій, Ну, то що?» Гей, відзначимо!» Ми подумали, що двох неправильно відзначати. Якщо ми... «У трьох можемо!» У Владлена, круглолицю, озродомкою на лівій щуці і з густими, але акуратно підстриженими вусами, обидві бічні кишені куртки брезентової відстовбурчувалися так, ніби у кожній з них політровій банці лежало. Гість, ніби помітивши цікавість хазяїна дому до своїх кишень, витягнув звідти два згортки. «Ми ж не з пустими руками», – сказав він, озираючись у пошуках столу. Довелося Сергійовичу на стіл посуд і ножі веделки діставати із гортків ковбасу напівкопчену, хліб і сало витягли. «Ну, а огірки, помідори, солоні у тебе ж є?» – спитав Пашка, вішаючи кожуха на спинку обраного для себе стільця. «Є, є, є!» – закивав Сергійович. Нарізав пасічник ковбаси, – і сала, солянку повну солі на стіл поставив, літровку огірків солонах відкрив, і півлітрову банку помідорів також, Пашка чарки казенкою наповнив, він же Пашка і тост перший сказав. Е, за радянську армію, і потім всі троє випили. «Ти ж не служив?» – жуючи шматок ковбаси повернувся до Пашки Сергійович. «Чого це тебе за армію пити потягло?» «Так це ж за захисників, ось за таких, як він!» – Пашка показав поглядом на Владлена. «А ви звідки?» – Сергійович подивився Владленові в очі і кивнув у бік вікна. «Твоє вікно не туди виходить», – вставив Пашка. «Він хе -хе, з мого боку. Хе -хе, звідти?» «Та я взагалі-то з Сибіру», – заговорив нарешті гість. «Добровільно приїхав, щоб кхе, вас кхе, захищати. Давайте за перемогу», – запропонував Владлен. «Давайте», – підтримав Пашка. Сергійович чаркувався мовчки.